Morgon vänstern och välkomna in i värmen till Sveriges mest relevanta morgonsoffa. Ja ni hade rätt, vi sender live varje fredag morgon från Flamman TV Studios. Och vi ger er superintressanta diskussioner och analyser kring nyheter som på olika sätt berör vänstern i Sverige och i stort. Och det här mina vänner det ger vi er helt utan reklambrott eller avbrott för från högerpolitiskt drabbel om till exempel att vinstskatt är en synd. Den här veckan gör vi det dessutom med inga mindre än. Vi har Marie-Elsen-Salvo från wow. Arena Opinion. Välkommen. Tack så mycket. Vi har Alies Svati, riksdag som mot från Västerpartiet. Och även denna vecka har vi Anna här vid chefnöjtet Yes. Du hoppar in som vikarie för ja. att det var en vabb-situation ja. som för gick. Tamara Speerich, vår ledarskapent, hade bekräkande barn hemma. Och då mm. tänkte vi, arbetsmiljö går först. Hon får inte komma hit. Hon får absolut inte komma nej. hit, men vi hälsar och hoppas att eh, alla kliar på sig, att alla kliar på sig mm. snabbt. Eh, hur mår ni? Bra. Mm. Ja, jag är fortfarande i chock över att jag ska sitta på högra sidan <laughs> för att jag är sosse. Ja, det, det för sig <laughs> någon slags ja. disfrihet Det är inte mycket för att bli höger i studion. Nej, jag känner det. Känner du dig förnärad? För nej, men det... Nej, det var, det var, en, det var spännande. Tänker, mm. Någon måste ta ansvar för den platsen. Jag tar ansvar. Mm. Mm. Mm. Mm. Du får se till och med om för plastikerna. När du närmast <laughs> tack så mycket. Tack <laughs> så mycket. Tack <någon> tack. <laughs> här. Mm. Eh, Ali, hur mår du? Det? det är tidigt men bra. Mm. Mm. Det snöar väldigt mycket i Hökaräggen mm. ehm, just nu, jag vet inte om det är lokalt men det snöar väldigt mycket så jag såg ut som en när jag hit. Ja. Mm. Mm. Men det snöar dig i Hässeby också. Är ja, Hässeby ja. med! Mm. Bra! Framman nu också med väder. Mm. <laughs> <laughs> Och jag tänker denna morgon skylla mitt, mitt helmet hair på mössan som åkte av alldeles nyligen. Mm. Ändå ganska bra jobb att tänka Verkligen. på omständigheterna. Mm. Okej, okay, Honey. Vi börjar med veckans första ämne som ska handla om Venezuela och den situationen kring vad det är som försiggår där. Vi har oppositionsledaren Juan Guaido, ser man Guaido? Guaido. Guaido, mm -hmm. ja. Som precis har utropat sig själv som tillförordnad president. Och har fått sitt officiella stöd från länder ganska tunga namn som USA, Storbritannien, stora delar av Syd- och Latinamerika, Kanada och Australien. Dessutom så har hela samlade EU gett ett offentligt stöd eh, till denna gosse, inte gosse, man. Eh, meanwhile så sitter eh, den nuvarande eh, presidenten Nicolas Maduro kvar. Eh, och enligt honom själv fortfarande är presidenter och räcker ett ganska stadigt finger till om världen genom att börja med att bryta samtliga diplomatiska relationer med USA. Eh, dessutom eh, så har vi då eh, samtidigt så växer det massa protester på gator och torg Både i huvudstaden Caracas, men även Caracas? Mm. Mm. I'm on fire today! <laughs> även runt om i landet eh, Det här är inte roligt, förlåt jag lite för oss, Men vad är det då vi ser kan man fråga? Är det en statskupp som pågår? Eh, och vilken roll spelar det i det här sammanhanget? Eh, vilka länder som stöder vilka? Vi har ju den nuvarande då sittande Maduro som får stöd från President Al-Assad i Syrien, Ryssland, Iran, Kina och Turkiet. The nice guys, man e Och för alla oss som inte har så stenkoll, Venezuela är ju i väldigt eh, krisläge just nu. Men de senaste åren som det fortfarande har varit en väldigt svår situation där så har det inte rapporterats lika mycket om det åtminstone i Sverige. Så jag tänker att panelen ska vara så vänlig att förklara lite för oss kring situationen i Venezuela eh, och därefter diskutera det mer aktuella läget. Eh, ja, nej men jag kan inleda. Det har ju varit en en ganska alltså det, är en, det är en väldigt lång historia bakom. Alltså man kan börja i så här, eh, tidigt 2000-tal om man vill. Man kan börja ännu tidigare än så. Det finns, på Flamman har vi eh, skrivit ganska mycket om Venezuela de senaste, eller både sist eh, som det rapporterades mycket om Venezuela, vilket var typ sommaren 2017 när det var de stor, stora protester sist. Så att det finns ju väldigt mycket att säga. Chavez och chavismen och det som har varit liksom ett projekt av eh, liksom, populär eh, politik som eh, verkar klassutjämnande. Eh, och sen så har, när Chavez dog eh, så tog Nicolas Maduro över eh, och eh, också liksom... Det har hårdnats från omvärlden på många olika sätt. Man har liksom ekonomiska sanktioner mot Venezuela. Venezuela har haft väldigt stora eh, oljefyndigheter. Eh, och trots det eh, så, så eh, på grund av att man inte är liksom, en ekonomi som ser ut som Norge. Alltså det är roligt. En DN då 2017, en DN-korrespondenten sa att Ja, men det borde ju egentligen vara som i Norge i Venezuela för att de har så mycket olja. Man bara, nej, för att det är liksom helt olika sorters ekonomier, helt olika sorters liksom... Eller eh, som i Dubai. Eller som, eller som <laughs> i Dubai. Men, ja. Nej, men så att det, det finns väldigt mycket att säga om bakgrunden och det som händer nu. Eh, tror jag är dels ett, ett, ett liksom resultat av att i Latinamerika som tidigare har varit dominerat av olika vänsterregeringar och av olika liksom... Eh, liksom progressiva krafter där man ändå har också liksom, ingått samarbeten och så vidare över hela Latinamerika. Eh, det har de, Många regeringar har bytts ut, det har blivit många höga regeringar, jag tror att det har, alltså att det händer nu tror jag att mm. handlar framförallt om det, att det är också mm. i, liksom, i den direkta omvärlden till Venezuela som mm. liksom, de politiska förutsättningarna förändras. Eh, så någon annan kan få bort. Nej men <laughs> alltså det är klart man får ju rent sådär generellt är det väl om någon random snubbar utropa sig till president då är det ofta ett dåligt tecken på att det är krisigt i landet då. Men är det Guaido då är Ja, precis. Ja. Eftersom han inte deltog i valet, till exempel. Men, men, alltså, det är ju en jättestark stark ekonomisk kris i Venezuela som är en, en beror på en kombination av ganska allvarlig misskötsel av ekonomin och yttre tryck. Jag, jag tror att man får. Alltså, det är ju under madoura perioden som de, det framförallt har varit den här missskötselna kommunen. Mm. Jag skulle säga att man har gjort en. Eh, eh, det finns, när yttre förutsättningar har förändrats så har man försökt att liksom bara toppa det med mm. liksom mer av slagord och flaggviftande, det funkar inte så mm. bra. Inte för ekonomin. Inte för ekonomin och inte för den politiska legitimiteten i systemet heller. Mm. Sen så kan man inte liksom komma ifrån att det också har varit ett, ett mycket starkt liksom yttre tryck i form av, av, av sanktioner och så som, är, mm. som är gjorda för att man vill knäcka just, just Venezuela på grund av de, de politiska Eh, förutsättningarna eh, som finns där. Men återigen alltså, så tror jag att man måste, måste säga att eh, jag tror att alltså, Chavez-perioden, eh, den, den perioden innebar enorma eh, sociala och politiska demokratiska framsteg för, för mm. Venezuela. Men en sak som man inte lyckades med eh, alls, mm. det var ju att bryta beroendet av, av oljan som liksom den Eh, Den eh, källa för, mm. för, för eh, ekonomisk eh, alltså för ekonomin som fanns. Mm. Det, det, alltså det, det var uppenbart att Venezuela varit väldigt beroende av oljeintäkter. Mm. Tidigare gick de rakt in i en ganska smalt skikt i överklassen. Det är deras fickor som mm. liksom ägde staten i och med oljan. Eh, och nu kunde pengarna användas till, till att mm. satsa på de allra fattigaste till exempel. Så. Men man mm. bröt inte beroende så det är att det drabbas man av när råvarupriserna sjunker och sådär så blir det Precis. Men jag tror att en sak som också sticker ut, alltså jag tänker att det finns två perioder. Det finns perioden under Ogo Chavez mm. och sen så finns det perioden efter. Chavez blev ju sjuk, Nicolás Maduro kliv upp under hans sjuktid och sedan tog han över, styret i landet. Och det mycket har förändrats i Venezuela efter att Nicolás Maduro har tagit över. Mm. Jag tycker också att så här, någonting, för att... Chavez har alltid mött ett motstånd i Latinamerika och i Venezuela och av omvärlden. Eh, när man har liksom utropat sig som en, socialistisk, eh, som en socialistisk styre har man mött motstånd. Och eh, Chavez-styrka har ju varit... Att man har haft militären på sin sida, vilket är liksom, i det latinamerikanska sammanhanget är det, liksom, det är centralt. Där liksom vi har en historia av militärkupper och militärdiktaturer, mm. så har liksom, vart militären positionerar sig i, i politiken har varit centralt. Mm. Eh, och det är det som också har gjort att både liksom Chavez och nu Nicolás Maduro lyckas liksom hålla sig kvar vid makten, eller vad man ska säga. Men jag tror att en viktig lärdom av det här, liksom situationen i Venezuela som är att 85% av befolkningen lever i fattigdom, det är, råder misär. Och som ni säger, liksom att ekonomin totalt har kollapsat. Jag tror att en viktig lärdom utifrån det är att det går inte att, det går inte att liksom bygga socialism ensamt. I, i Latinamerika eller någon annanstans utan du behöver ju ha du behöver ju liksom, alltså du står emot krafter mm. som är helt alltså det går inte eh, självt och jag tror att Venezuela har stått självt eh, för själva för länge eh, mm. under liksom början i alla fall av servistiden mm. eh, men, men man, man lyckades göra vissa förändringar men, men det är jag tror att det, det, det, är, det är svårt mm. eh, och som Anna var inne på nu har man liksom en mm. En, en ny hegemoni mm. i, i mm. Latinamerika, en ny politisk hegemoni, börjar ta liksom, den politiska makten har flyttats från mm. många liksom, vänster. Men, ja, jag till tänker höger. på eh, samtidigt alla de här liksom, ofantliga protesterna som har dragit igång och pågår mm. ännu en gång. protester mm. i Venezuela. Vad, vad vill folket? Alltså det är så här, vi, vi har pratat båda om att de har levt i misär på grund av det här otroliga misskötsan av ekonomin samtidigt då varningstecken för att alla liksom stora kapitalistiska stater tycker att det är skitbra att den här nya gruppen trädde fram. Mm. Vad är det alltså, folkets man nu, eller? Ja, ja, både ja och nej tror jag. Så där, därför att det som, det som har hänt liksom av, av allt att döma under att det är ju att regimen tappar också mycket mm. av folkligt stöd. Mm. Men det ändrar ju inte det faktum som jag tror är lite svårt för många i, i, i mainstream i, i, i västvärlden förstå Att den, liksom, den, där, den latinamerikanska högen. Det är inte liksom att leka med. Alltså det här är inte människor som... Några av de personer som är ledande i oppositionen. Det är inte folk som tycker att socialism är lite dåligt. Utan det är folk som tycker att fattiga är inte riktigt människor. Mm. Och det är den, den typen av höger som nu har kommit i makten mm. i Brasilien. Som har, som har en, en väldigt stark position eh, sen länge i Colombia. Eh, alltså den typen av, av, av, av höger... Finns där, och som är revanchistisk, mm. som tycker att äh, inte att liksom Chavez-perioden äh, har varit. Liksom problematisk utan att det är liksom, man, man uppfattar det som en statskupp att okay. andra människor de själva får, får finnas runt den ekonomiska och politiska makten. Mm. Så att det, det är en hårdnad, väldigt hårda mm. motsättningar där. Men jag hoppas att det inte leder till liksom blodbad. Mm. Mm. Och, och för det kanske det innebär att de som nu sitter vid alltså Maduro eh, behöver fundera över en, en strategi för att för att lämna makten under ordnade former till, till någon annan eller se till så att det blir, det blir en, en utveckling som inte blir katastrofal. Mm. Mm. Sista kort kommer ta fram, ska vi Ja, men jag tror att det är det man måste, det det man måste säga också. Vad bör, vad bör liksom regimen göra nu? Mm. Vad bör... Eh, regeringen och de som sitter nu göra för att det ska bli en fredlig liksom, mm. lösning av den här frågan mm. och då finns det ju olika länder också i Latinamerika, Mexiko är en av dem mm. som har velat liksom, eh, föra samtal mellan oppositionen och och regeringen och så. Och att det liksom finns och att det står emot så här, att det som är Trump mm. nu som är liksom, eh, hårda sanktioner, som är liksom, eh, en klassisk amerikansk utrikespolitik mm. liksom. eh, och att det ändå finns då andra länder som också vill lösa det här fredligt. Och det tror jag det måste man lyssna på. Eh, mm. Och jag tror en sak som också är viktigt att komma ihåg i Sverige när vi sitter här i vår, i vår kontext är att komma ihåg att Eh, liksom båda sidor både Maduros egen liksom, stads-television och liksom, högens mm. eh, totala dominans på övrig media mm. eh, det är två sidor utav ett propagandakrig mm. alla 30-talet typ, så som vi läser om när vi läser om såhär Grundkurs 1 av propaganda så är det det här, och att det är väldigt svårt för att målet är att vi inte ska Vi ska inte lita på någon, mm. egentligen. Eh, och det är det som blir resultatet av. Eh, och man också ser hur liksom våra mainstreammedier medier liksom plockar upp och vad de plockar upp. Mm. Det, alltså man. Man ska, man ska läsa själv och bilda sin egen uppfattning, men det är, väldigt, det är, så det, det är liksom mycket sådana saker som också flyger runt i, i debatten. Om, jag tänker också bara här. geopolitiskt tror jag att det är jätteviktigt att medlaren inte är från väst. Mm. Alltså för att det är, det är jättecentralt, mm. Latinamerika har en historia av inblandning av väst och särskilt amerikanska mm. regimer i, mm. i, i de militärkupper och de statskupper som har räckt rum. Chile för ett, är ett mm -hmm. exempel på mm. det och jag tror att det är extremt viktigt, det är en mm. väldigt, väldigt känsligt och där ska inte eh, EU, väst, eller, nej, EU eller USA mm. blandas sig utan mm. det vore bättre om man kunde lösa mm. det inom regionen. Mm. Ja, vi håller tummarna för att USA inte lägger sig i, som vi så Då ska vi fråga till den svenska kontexten igen, där förra veckan efter det så som känns som en oändlighet så släpptes i Stefan Löfven och hans regering till slut fram med hjälp av Vänsterpartiet som tryckte på den lika förväntade som omdiskuterade gula knappen. Och de stora snackisarna som vi har fått ta del av den här veckan som just har passerat nu är ju... Bland annat att man har pratat mycket om den förra regeringens arbetslöshetsmål, det vänsterpartistiska missförtroendelöftet och den vita kulturministerns vita dreadlocks. <här> <här> det finns ju väldigt många frågor i den svenska inrikespolitiska situationen just nu som må vara väldigt mycket mer mellanmjölkiga än ämnen vi har precis pratat om i Venezuela, men likväl väldigt oklara. Nu undrar jag, kärna Daniel, om ni tror till exempel att Jonas Sjöstedts förutsättningar till att vara en stenhård opposition är bra eller dåliga. Eh, och också ska vi prata lite om hur ni tänker att eh, de olika folkrörelserna i Sverige kommer att agera gentemot regeringen under den här mandatperioden. Om ni vill så kan ni också väva in det här i någon slags eh, topp tre lista över viktiga saker som ni tänker är eh, faktorer och verktyg som ni kan använda för att vara en opposition som är konstruktiv under kommande åren. Mm. <laughs> jo, jag var ju med och tryckte på den där gula knappen och bestämde att vi skulle göra det också. Och jag tror att det var i slutändan riktigt att göra det. Därför att politisk strid går ju väldigt ofta ut på att försöka ändra de förutsättningar som finns, de alternativ som finns. Men det är i slutändan när man väl har kommit till en punkt där man måste välja mellan alternativ så måste man göra det. Och i det här fallet så... Så att förutsättningarna för att bedriva en, en eh, progressiv oppositionspolitik hade varit eh, i verkligheten mycket sämre om vi hade haft nu eh, skulle vi då haft en, en Christersson eh, regering med stöd av väster. Det, vad ska man göra då? Vad är, vad är de grejerna som man <coughs> behöver ta strid om? Mm. Och det är klart att det, det är de tunga frågorna om ekonomisk politik och arbetsmarknad som, som, som gäller. Det är skattepolitik och fördelning. Det är alla försöker att, så att säga, underminera arbetsrätten. Och det är också på bostadsområdet då förstås. Alltså de försök som ju kommer att finnas att att uh, göra ännu mer av, av marknad, av, av, av, uh, av bostadssektorn istället för en social rättighet. Mm. Uh, och där, där kommer ju de, de liksom både nya och väldigt institutionaliserade folkrörelserna vara avgörande. Jag tror att mm. facken kommer att ha, behöver liksom förhålla sig till uh, den Lojalitetskonflikt som kommer att finnas mellan en socialdemokratisk regering som för en, en, en dålig ekonomisk politik och liksom rollen som, som fackliga eh, organisationer att, att eh, mobilisera mot de, de förändringarna. Men jag tror vi kommer att få se under den här perioden att politik är. Är väldigt beroende av maktförhållanden ute, ute i samhället. Mm. alltså Vilka förslag av de här 73-programmen <hör> som faktiskt läggs fram, hur de läggs fram, eh, vad de får för effekter, det kommer ju inte bara att avgöras av. av liksom, mandatfördelningen i riksdagen, den är ju fast liksom. mm. men det som händer där ute är ju inte fast, mm. det är den som är rörlig. Mm. Men hur tänker du att Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet under den här mandatperioden mm. kommer, hur definieras för er då den stenhårda oppositionen? <coughs> Nej men, det, det, dels så gäller det ju att rösta emot, alltså använda det, det som parlamentet tillför nämligen att mm. och, och prata mot de förslagen mm. som, som, som finns och att rösta mot dem om, om, de, om de läggs fram, men det är ju bara är toppen av Isberget, så mm. det, det, det handlar ju om hur man, hur man lyckas få sina medlemmar och folk utanför mm. i den breda meningen mm. att bry sig om frågorna, bygga allianser mot dåliga förslag och idéutveckling för bra förslag. Där tror jag mm. det, det är ju den stora risken att socialdemokraterna kommer nu att kunna alltså det, kan, det finns ju en väldigt påfallande risk att socialdemokratins roll blir att eh, alltså partiapparatens roll blir att liksom eh, sockra och, och, och, och smälta dåliga förslag. Det såg man ju redan precis och sett. det vore ju väldigt väldigt dåligt om man då tappar möjligheten att, att ha en idéutveckling för vad man vill vid sidan av det här och mm. istället för det här framöver. Mm, du, Nej, men jag vill inte vara den som säger till Ali att hans jobb de närmaste fyra åren kommer vara mindre viktigt. Men det, jag tror till dessvärre att det är så. I en, i en riksdag där oppositionen eh, i form av Vänsterpartiet i alla fall kommer att kunna ha ganska lite påverkan på vad som händer. Eh, det här misstroendelöftet det var ett smart liksom move men det man gör är att man skjuter upp liksom eh, man skjuter upp sitt nej till den här regeringen till ett kanske mer lägligt tillfälle eller ett mindre lägligt tillfälle det vet vi inte för att vi vet inte när det skulle kunna komma eller så kommer det precis innan nästa val eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att jag tror, Däremot så tror jag att det som vänsterpartiet borde fokusera på, det som vänster i bred mening, arbetarrörelsen, liksom aktivister runt om, det är att skapa opinion och liksom organisera sig utanför parlamentet nu. För att det är det, jag tror precis som Ali säger att det är i ett sånt här läge där en liksom, mitten, eller en regering bedriver liksom, högerpolitik det är då vi kommer få se liksom, eh, verkningarna av hur tyvärr lite arbetarrörelsen har liksom lagt pengar på opinionsbildning och så vidare. Alltså det man har gjort det kommer betyda väldigt, väldigt mycket mm. eh, och vi kommer behöva göra betydligt mycket mer eh, nu under de här fyra åren. Eh, och jag tror att Laila Vianen, vår nya eh, ledarskribent eh, på Flamman, skrev en ledare förra veckan Eh, seminarier tider förbi, liksom. eh, det, det är dags nu att, och det har vi ju sagt länge liksom, ut och marschera på gatan, men nu finns det liksom inga, det finns inga, det finns inga, man kan inte skylla på något längre, för att nu är det verkligen, nu ska du skriva på varenda namn i samling, ska du gå på en demonstration, det finns inga alternativ liksom. och för att det är genom att visa att man är många, och, det, och där tror jag att, det finns liksom eh, slitningar inom eh, arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen på det viset att det kommer vara svårt att vara illojal mot en S-regering. Eh, det kommer vara svårt för att det handlar också väldigt mycket om hur liksom, vänstern positionerar sig internt i S. Alltså kommer partiapparaten bli en underapparat till regeringen eller kommer man fortsätta vara ett eget liksom, självständigt parti. Och där, och där pågår det ju diskussioner internt i, i i såsarna som, som kommer mm. att vara avgörande för också hur den här mandatperioden kommer att spelas ut. Mm. – Och nu vänder jag mig till väger. Ah. <laughs> ja, vad, eh, vad, vad, vad tänker du kring ja. situationen just nu? – Jag tycker att det är alltså, jätteviktigt alltså, det här med att man måste, det måste finnas en skillnad mellan regeringen och partiorganisationen. Eh, och det tror jag att eh, det är väldigt viktigt att, att, den, att den skillnaden finns. Mm. Och att man, precis som Ali också var inne på, att man arbetar med idéutveckling och, eh, och liksom för, för hur man ska driva de frågorna och den politiken som man faktiskt har antagit på sina kongresser och som man faktiskt står för. Eh, sen så tror jag liksom att det finns ett en jättestor möjlighet nu för fackföreningsrörelsen eh, och för hyresrättsföreningen för alla de liksom, aktörer som, som utgör arbetarrörelsen och alla progressiva rörelser i samhället att eh, hitta strategier för hur man ska sätta press i, i, i förhandlingar och mm. hur man ska driva opinionsbilder kring olika frågor. Eh, så det, det tycker jag liksom, det arbetet måste man, jag antar att det redan är igång liksom, mm. men där måste man verkligen hitta nya strategier. Och det är precis som Anna säger, jag lyssnade på Agnes Török igår på Handelsanställdas eh, eh, förbundskonferens, eh, eftervalskonferens. Och hon pratade väldigt mycket, väldigt inspirerande kring liksom hur tiden att agera är nu. Mm. Eh, och det är verkligen så, det det finns liksom inte tid att, att inte vara organiserad. Utan nej, men nu genomförs verkligen... marknadshyrorna nej, men då behöver vi ju inte hyresrättföreningen. För då mm. finns det inget att förhandla. Alltså det finns ju många mm. delar av också det som har varit institutioner eller sätt svenska modellen. eller Sätt vi gör saker på i Sverige. Mm. Som kommer om liksom Centerpartiet får <laughs> allt det utrymme som de nu mm. liksom kan ha. Eh, som kommer liksom och Alltså förintas. Alltså, det är det som är. Å andra sidan så blir vi lite hoppfull när jag såg att nej men LO hade gått ut och sagt att vi måste höja skatterna mm. och så säger Annie Lööf här, de är världsfrånvända de har liksom saknat markkontakt eh, och det blir ändå alltså, om de också ska hålla på med mm. det och, ja, in, och inte närma sig regeringen på samma sätt då kommer vi ju då kommer det vara lättare att mm. mot dem. jag tänker också så här, vi har ju, det kommer vara en mandatperiod på att Tre och ett halvt år ungefär, och då har vi inte räknat med liksom hela valrörelsen och så vidare. Vi har en mängd förslag som först kommer att inledas med en utredning. Alltså, vi kommer ha en lång utredningsperiod, och många av de här förslagen, alltså, det jag, liksom mitt stora frågetecken kring allt det här är finansieringsfrågan. Mm. Vid något tillfälle kommer man behöva komma fram till. Hur man ska och komma med andra förslag kring hur man ska kunna finansiera mm. infrastruktursatsningar, klimatsatsningar. Mm. Eh, Samtidigt som man tredubblar ut, avskaffa värnskatt. Alltså mm. det här, det är allt åt alla politiken. <laughs> ja liksom, men, men, och, ja, där jag, och där tror jag att det mm. finns en möjlighet. Mm. Det vill säga att jag tror att det finns en möjlighet att om man, om man har en strategi för hur man ska påverka i liksom, de här förhandlingarna och under den här tiden som vi förbereder inför lagförslag mm. så finns det en möjlighet att liksom där finns det möjlighet att, att påverka, tror jag, finansieringslösningarna alltså, som äh, inte ingår i överenskommelsen eller som framkommer där. Men någonting genomgående som jag hör när ni pratar är ju att det är viktigare än nu än någonsin, eh, som det alltid är, att man ska engagera sig och att det är eh, att det, det, det är nu det gäller. Liksom. Mm. Samtidigt så präglas vi över en tid där allt fler känner en så här ganska grav politisk depression och känner att det inte ingenting spelar någon roll längre för att det kommer ändå bli såhär det är vindar som blåser och det är ändå ingen som lyssnar och bla bla bla. Hur hur, och hur konkret kan vi liksom vända det här? Hur får vi igång folk till att faktiskt börja organisera sig mer och vara mer aktiva? Ja, så det är så att folk det, det är ju snarare en splittrat idé. Folk är mer organiserade idag än för några år sedan på många sätt. Mm. och det, På flera olika, på flera sätt. olika sätt. också. Mm. Men jag tror det gäller att liksom hitta saker också där man kan vinna. Mm. Det tror jag är viktigt. Mm. Och jag tror man måste hitta sätt där, där folk orkar stå ut för att mm. man har roligt tillsammans här. Mm. Det är liksom sådana grundläggande mm. saker. Så, men jag, Vänsterpartiet till exempel har ju ökat väldigt dramatiskt i medlemsdagen. Nu gäller det att, att använda det till att bli ett parti som som i opposition kan, kan agera för att vinna nya arenor. Mm. Mm. Det var glädjande i morse så att 9,7 vänsterpartiet hade gått upp liksom väldigt tydligt. Jag tror att det finns en möjlighet att, att fortsätta den, mm. den liksom trenden men det gäller att... Liksom vinna nya frågor. Det räcker inte med att folk liksom bara indikerar att man ska rösta på vänster. Och de frågorna som finns i det här 73-programmet flera av dem ger ju utrymme för motmobilisering. Det tror jag är väldigt viktigt. Men jag tror också det är viktigt att vi liksom bemärkelse kan placera några andra frågor på dagordningen och börja bråka om dem så att de om tre år eller fem år mm. eh, st man ställer alternativ mot varandra. Lite så som högern har gjort i, ja, liksom, men så som mm. höger har gjort eh, mm. Mm. väldigt framgångsriktigt i decennier. Mm. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt också att eh, alltså jag tycker också att det var, det var smart drag av Vänsterpartiet mm. att lägga fram den här misstförtroendet eh, förklaringen eller liksom varningen löftet, kring löftet ja. så heter det och, och jag tror att det är väldigt viktigt att vi har ett vänster, ett, en tydlig liksom vänsterposition till de förslagen som kan komma under den här mandatperioden. Eh, därför att annars så tror jag att vi riskerar att se samma sak som hänt i Danmark till exempel mm. där vi har eh, där man liksom, där Sverigedemokraterna skulle kunna, och det har man redan sett ska man säga under presskonferensen där, där man börjar gå liksom eh, i en vänsterkritik, mm. mm. formulera en vänsterkritik mot, eh, mot eh, ja, men till exempel avskaffandet av värnskatten, mm. mm. inskränkningar av arbetsrätt och så vidare och så vidare. Liksom. Mm. Eh, så det är jättefarligt, verkligen. Mm. Eh, hörni, det här är ju superintressant. Eh, jag måste tyvärr eh, avbryta just mm. den här för den här gången för vi ska, innan vi avslutar eh, så ska vi försöka hinna med att än en gång sätta oss in i den, de svenska hamnarbetarnas situation. Mm. Mm. Eh, hamnarbetarna vill nu ha ett eget rikstäckande kollektivavtal eh, och arbetsgivare eh, som inte vill ha ett kollektivavtal har istället föreslagit att Hamnarbetarförbundet ska täcka ett så kallat hängavtal på LO-förbundet eh, transportsavtal. Eh, för det första, what does this eh, Och för det andra, eh, är det det vi ser nu en allt mer olöslig situation helt plötsligt där båda parterna föreslår ganska konflikt, eh, så konfliktåtgärder. Den här konflikten ni, har ju pågått ganska mm. länge och vi pratade tidigare också om att den är ganska snårig och lite små, ganska, med ganska många teknikaliteter som är lite svårt att förstå. Mm. Så att, eh, samma som Venezuela, försök att eh, ge oss en liten kort brief om vad det är som försiggår nu och om ni tänker att den svenska modellen gynnar eller missgynnar den här situationen för både arbetarna och arbetsgivarna. Ja, alltså det här är ju en, en konflikt och man kan, man kan gå tillbaka liksom till lite olika perioder. Alltså hamnarbetarna finns ju som förbund sedan 70-talet på grund av en brytning mot transport och har sedan dess verkat i många svenska hamnar och i Göteborg så dominerar man då bland hamnarbetarna. Och det har väl funkat på olika sätt med, med liksom konflikt och samarbete. Den här vändan har ju att göra med att eh, hamnen i Göteborg privatiserades. Eh, Skötsen där 2011 och från 2015 och framåt så ungefär kan man säga att arbetsgivare APM Terminals har eh, fått sämre och sämre relationer till det dominerande facket, det vill säga hamnararbetarförbundet. Och eh, då har det blivit en del konflikter då, eh, där det framförallt faktiskt har varit, eh, alltså eh, arbetsgivaren som har använt lockout och så, mm. men, men det har varit, varit konfliktfyllt. Mm. På basis av detta så bestämde sig regeringen, alltså den socialdemokratiska ledda förra perioden att, att tillsätta en utredning om, om lagändringar som skulle inskränka konflikträtten. Det skulle jag mena är mycket märkligt därför att det är inte ens säkert att de här lagändringarna skulle påverka den konflikten som var i hamnen. Men framförallt är det, är, borde det ju vara... Det borde vara ja. Det borde inte vara okej. Okay. Och, och sen så har ju då eh, parterna, då, de, de, tre, alltså de stora de stora centralorganisationerna sagt att vi sätter oss ner och kommer överens om, om eh, några inskränkningar. Då. Eh, och den, då det säger nu regeringen, eller du har regeringen gått vidare med och remitterat och sådär. Eh, jag tycker det man måste fråga sig vad är det för... Liksom, avtal, alltså i ett avtal så ska man ge och ta, det är väl lite det som är svenska modellen mm. i så fall då. Här är omöjligt att se vad arbetsgivarsidan har gett, eh, utan det är bara det är ensidig inskränkning eh, av konflikträtten. Mm. De centralorganisationerna säger att det här kommer inte påverka eh, nästan någon på den svenska arbetsmarknaden därför att man beter sig redan så om man är LO-fack eller TSO eller sak och fack mm. Mm. Det stämmer på kort sikt mm. men jag liksom många andra är oerhört oroliga för att de inskränkningarna på, på en dynamisk arbetsmarknad ska kunna användas jättemycket av, av arbetsgivarna för att göra det svårare att konflikta och därmed svårare att, mm. att ta, ta tillvara egna intresset också inom, inom framförallt det här avtalsområdet. Så jag tror att det är fel, fel, fel, både av, av regeringen och av av LO-ledningen att, att mm. Mm. gå den här vägen. Alltså, jag tycker att det blir mer och mer tydligt för varje dag i den här konflikten att det här handlar eh, egentligen inte så mycket om vad som är möjligt. Transport har redan idag till exempel, av, eller där man har gemensamma avtal med eh, och där man liksom verkar på mm. samma, på samma liksom jämlika grund som med till exempel flygmekanikerna mm. eh, som är ett annat fristående fackförbund men som liksom, eh, där man samarbetar med transport. Eh, på på Arlanda till exempel och det, är ju, det, går, det går, det är möjligt. Transport kan ha den här sortens liksom, eh, upplägg för avtal eh, men man vill inte det i handen. Eh, och, och och, det är, och då kan medlarna, det, det som hände nu i veckan var att medlarna eh, kommer då med ett bud eh, som är likalidande med arbetsgivaren. Det vill säga, ni får teckna ett avtal som ser likadant ut som transport eh, och liksom, eh, blir ett hängavtal på transportsavtal. Eh, och, och när vi har gjort en intervju, eller Thor Gaslander, vår inrikesreporter har gjort ett, en intervju som vi publicerar i nästa vecka antagligen, men som där det liksom är... Tydligt att eh, från chefsjuristen på, på medlarna eh, säger: så här, Ja, visst, det är möjligt, men transport vill inte, eller liksom gör det, när, när transport inte vill, eller förbundet inte vill har det så här, så kan vi heller inte lägga fram något annat liksom, förslag. När medlarna bara har ett förslag att lägga, och det är arbetsgivarens. Mm. Alltså, så jag tror att den här konflikten kommer tyvärr också att dra ut på tiden. Det kommer bli bli liksom mer och mer intensiv. Eh, och det jag tycker att eh, Hamnarbetarförbundet gör så himla bra, det är att de, alltså de, de vill ha ett avtal de vill ha liksom, respekt för sina sätt att bestämma olika saker tillsammans, de har ett enormt stöd bland sina medlemmar mm. eh, och eh, de, det de vill ha är ett avtal och det eh, borde de kunna få eh, och eh, därför blir det liksom arbetsgivarens eh, handlande tycker jag så. Märkligt, men också transport. Mm. Alltså jag, säga, jag, jag, har för, jag har förståelse för att transport ser liksom att det här är ett utbyta fack mm. även om det är 40, mm. år, sedan. Det är 40 vi, år sedan. Vi vill inte, vi vill inte liksom ge upp det som är vårt vår monopol och det som är det som är liksom sättet som helst fungerar på, att man delar upp arbetsmarknaden mellan sig mm. och mm. vi ska inte ha jättemånga olika fackförbund som gör samma sak. Jag har förståelse för det. Mm. Men det är, nu är det facts on the ground sådana mm. att vi har, det här är inte liksom ett litet gäng liksom, estradörer i hamnen utan det här är det, de organiserar väldigt många och de, deras, det avtal som de nu vill ha den ska ju vara likalydande, mm, mm. exakt samma, mm. med undantag att de vill ha de rättigheter som följer av att vara en kollektivavtalspart. Mm. Att förhandla, mm. att ha deras skyddsombud som, som liksom, mm. på, på lika, lika grund. Så jag tycker att man borde kunna, kunna diskutera det. Mm. Mm. Mm. Eh, förlåt, vi alltså, <laughs> måste avbryta nu. Eh, var det någonting snabbt du ville flika in med? Nej. Nej. Tack! <tryckligare> <här> <det> no <här> med, med det så ska jag faktiskt ta uh, wrap it up. Uh, vi ägnar ett jättestort jätte, tack till vår kära panel för att ni var med oss. Jättestort tack till er som har kikat. Uh, god morgon är så klart tillbaks igen nästa fredag. Se oss även då. Tills dess så får ni jättegärna höra över till redaktionen. Uh, det kommer information precis efter den här sändningen. Och swisha hems gärna en slant om ni vill hjälpa oss att kunna fortsätta sända det här även om en månad eller två, who knows. Nu, är det nu ska jag bara önska er en fortsatt trevlig helg. Ta hand om varandra, ta hand om mig själva och ha det gott. Till veckorlion! Gud var skönt att du sa helg. Ja.